Kukás, rothadás és csillagok, állati jó keverék, nem? Figyelte egyáltalán, kérdezi hirtelen az asztronómus, amikor Dávid nem felel. Még csak rá sem néz, csak bambula semmibe, kezében az üres pohárral. Hajdan a világ lélegzetén kívül semmi más nem létezett. Mit számít a világzaja, civilizációk felemelkedése és bukása, véletlen vagy üresség,